פרק ח׳ ויאמר אדוני אל יהושע אל תירא ואל תחת קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שללה, שים לך אורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע שלושים אלף איש גיבורי החיל, וישלחם לילה. ויצב אותם לאמור, ראו, אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד. ויהייתם כולכם נכונים. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נשים לפנינו, כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהעורב, והורשתם את העיר, ונתנה אדוני אלוהיכם בידכם. והיה, כתופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו, ציוויתי אתכם. ויש לכם יהושע, וילכו אל המערב. וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי, ויעלן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר, ויפקוד את העם, ויעלו בזקני ישראל לפני העם העי. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגשו, ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעי והגיא ביניו ובין העי. ויקח כחמשת אלפים איש, וישם אותם אורב בין בית אל ובין העי מים לעי. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר. וילך יהושע בלילה ההוא, בתוך העמק. ויהי כראות מלך העי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי אורב לו מאחרי העיר. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר, ויזעקו כל העם אשר בעי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע, וינתקו מן העיר, ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה. ויית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והעורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנטות ידו, ויבואו העיר, וילכדוה, וימהרו, ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה, ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה, והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף. ויהושע וכל ישראל ראו כי לכד האורב את העיר, וכי עלה עשן העיר, וישובו ויכו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ויהיו לישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה, ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט. ואת מלך העי תפסו חי, ויקריבו אותו אל יהושע. ויהי ככלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה, במדבר אשר רדפים בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם. וישובו כל ישראל העי, ויכו אותה לפי חרב. ויהי כל המנופלים ביום ההוא, מאיש ועד אישה, שנמאסר א', כל אנשי העי. ויהושע לא השיב ידו אשר נטה בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא, בה זזו להם ישראל, כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע. וישרוף יהושע את העי, וישמאה תל עולם שממה, עד היום הזה. ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב, וכבוא השמש ציווה יהושע, ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליכו אותה אל פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני, אלוהי ישראל, בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות, אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות לה' ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית אדוני כגר כאזרח חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה ואחריכן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים, והטף, והגר ההולך בקרבם.